чи за молоду Мен є не сумнівався. Якби скласти фізичні принади Агнес з моральними якостями Адель, вийшла б ідеальна дружина. Розмовляти зі своячкою можна було на будь-які теми, з'являтися у неї будь-коли і затримуватися наскільки завгодно. Він любив її як сестру і як посудину, яку можна було безкарно зливати своє горе. Був момент, коли мені злякався, що Адель звинуватить його у тому, що не зберіг дружину та дітей. Але своячниця зберегла твересість розуму навіть у горі. «Ніхто не винен», – вважала вона. «Винна війна». Журар відчув потребу вийти з цього будинку зі спогадів, що оточують його. Вже на виході він зачепився за щось ногою. На підлозі у пилюці валявся конверт. Мен'є підняв його. Я не вірю. вголос видихнув чоловік, знайомий почерк, з рідними граматичними помилками. У мені закалатало серце, він читав. Пробач мені, жараре за мелодраму, яку я влаштувала своєю втечею, не вважай це моїм черговим безглуздям і я вбачаю у своєму вчинку єдиний вихід для нас обох. Минуло вже два тижні, і я не можу забути тебе. Зараз, коли я впевнена, що ніколи тебе не побачу, я можу зізнатися, ти подарував мені найкращі дні мого життя. Не лютуй за зниклу обручку. Повір, я ніколи не присвоїла б її собі, якби не обставини. Річ у тому – Мій любий, можна мені так тебе називати, що я вагітна, як ти вже здогадався від тебе? Але я нічого не вимагатиму. Мені не потрібно, щоб чоловік жив зі мною з почуття провини або заради дитини. Кохання між чоловіком та жінкою занадто швидко спливає. Тому не треба силоміть триматися один одного. Ти вільний. Ось читаю сміюся, мабуть ти вже давно звільнився від спогадів про мене, або вписав мене окремим рядком у реєстр своїх перемог, а я тут з'явлюся і оголошую, що даю тобі волю, але є в моїй душі маленький куточок, який сподіваюся, що хоч ти трохи шкодуєш за мною, та скучаєш. Ти, напевне, і сам розумієш, що ми з тобою занадто різні, щоб бути разом. Наше життя, мов, мимобіжні прямі, їм ніколи не бути поруч. Мабуть, тому в нас все було на межі зриву фізичних та моральних можливостей, на максимумі. Ми з самого початку відчували безвихідь. Не знаю, як ти, а я з тобою пережила неймовірне щастя. Ти відродив мені жінку, ти відкрив, мене, ти відкрив мені те, про що я й не здогадувалася. Тож найкраще нам було розійтися у розпалі наших стосунків, доки не знищили себе скандалами та зрадами. Я випадково побачила тебе з цією жінкою, пробач, але ти сів до неї в машину і не повернувся того дня додому. Я чекала до ранку. «Я пішла, не залишивши листа, бо не знала, що тобі сказати. Я б хотіла тобі зізнатися, що кохаю так міцно, що не перенесу зради, але не знаю, чи потрібно тобі моє зізнання. Ти пішов до іншої, виходить, я вже не потрібна. Ти змусив мене пережити найвищу насолоду і найгіршу образу. Не знаю, як попрощатися». І відсилаю тобі лист з Лісабона. За годину мій пароплав рушить до казкового міста Ріо-де-Жанейро. Не хвилюся, зі мною все гаразд. Я серед земляків. Кажуть, у Бразилії багато українців. Нарешті я буду рівна серед рівних. Серед таких самих емігрантів, як я сама. Спробую розпочати нове життя без помилок. Адже я не маю на них права. Моя дитинка через півроку з'явиться на світ. Я її не втрачу, у цьому я впевнена. А тобі бажаю усього, чого й ти бажаєш. Прощавай. Діана. Лист відправлено місяць тому. Два тижні він подорожував до Мен'є і ще два валявся біля дверей. Жерар зім'яв його і жбурнув у згаслий камін. «Дякую, кохана!» – звернувся він до листа. Ним оголоділо емоційне отопіння. Щоб розвіятись, Жерар пішов до Аделі, сподіваючись, що думки з'являться згодом.